Povestea vieții mele, pista 52 Altă priveliște impresionantă o formează nevestele și copiii, care se adună cârduri pe drum când trec eu și vin să-mi spună nenorocirile lor. Unele sunt femei din ținuturile cotropite pe care abia ni le luaserăm înapoi și pe care a trebuit să le părăsim iar, din pricina prăbușirii rușilor lângă cernăuți. Și-au lăsat vetrele și fiindcă nu mai au chiar nimic a lor pe lume, sunt foarte greu de ajutat. Carol a venit pe neașteptate în automobil, aducând cu el mai multă lume și toți au dejunat la mine. Nu prea se simte bine. Îndată după dejun a sosit și Jean Crisoveloni ca să-mi aducă vestea că și Minion s-a îmbolnăvit de gălbinare la Ghidigeni și că se simte foarte rău. Lisabeta la Iași, Minion la Ghidigeni și se pare că și Carol are de gând să se îmbolnăvească. După ceaiul la care poftisem pe cela cu echipa ei, băgai de seamă deodată că Nichi era galben ca un canar și mult mai neastâmpărat decât e el de obicei. Iată-l și pe el bolnav de gălbinare, asta-i prea de tot. S-au învolnăvit toți copiii mei deodată și în locuri diferite, deși merge vorba că gălbinarea nu e molipsitoare. Cela s-a bucurat grozav de ceaiul ei, e încântător de mâncăcioasă și totdeauna cât se poate de nostimă. Are un fel al ei de a face niște comparații nemai auzite. Nu se poate nimeni plictisi când cela este printre noi. În tot timpul se auzea bubuitul tunurilor. M-am întors la spital căci își dă sufletul un ofițer de-al nostru foarte tânăr. Am stat lângă el un timp, cu mâna pe fruntea lui. Mă recunoștea, dar din când în când îi se rătăcea mintea. Neștiutoare cum sunt, vedeam totuși că moare și mi se rupea inima de durere. Când îl părăsi, îl sărutai pe frunte și el se strădui să-și scoată mâna de sub cea șaf să mi-o sărute pe a mea și îmi spuse câteva vorbe pe care nu le înțelesei, dar zâmbetul meu îl liniști și închise ochii ca ușurat. Când mă întorsei după masă, tocmai își dăduse sufletul, fără zbucium. Așa mi-au spus toți, dar eu mă simțeam atât de mâcnită. Zăcea acolo liniștit și împăcat, cu o singură lumânare ce i-ar dea la căpătâi. La masă sosiră Nando și Carol. Operațiile noastre militare înaintează treptat cu izbânzi din partea noastră. După masă a mers și Nando cu mine la spital. Pe când el vorbea cu doctorii și cu infirmierele, eu colindam singură prin toate sălile scăldate în amulg, împărțind peste tot câtă mângâiere puteam. Multe gemete am auzit, dar am cules și multe duioase cuvinte de mulțumire. Ca într-un vis ciudat, treceam încet printre paturile de lemn Ascultând acele oftări adânci și acele binecuvântări înduioșătoare, unii își pe umărul meu capul chinuit de durere, alții mă apucau de mâini și mi le acopereau de sărutări, alții ca niște copii izbucneau în lacrim și ochilor parcă îmi cerșeau toată dragostea și toată mila ce le puteam da. Era ceva grozav și totuși de o duioșie înfiorătoare, căci simțeam ca niciodată până atunci cât de mult sunt alor lor, a tuturor, și că de acest lucru își dau și ei seama. Acele săli, penserat, par într-o câtva năluciri. La mijloc arde o singură lumină, iar amândouă extremitățile sunt cufundate în întuneric, așa încât sala pare nesfârșită, ca o lungă și întunecoasă cale, străbătută numai de suferință, groază și durere. Coțofănești, luni 28 august 10 septembrie 1917 am aici la mine pe pictorul Stoica și pe profesorul Emil Panaitescu, de Stoica, de senator și pictor de subiecte istorice. Stoica e aici pentru a lua schițe, iar profesorul pentru a-mi traduce lucrările în românește. Ne-am împrietenit de-a de cu acest prilej. Stăm uneori de vorbă ceasuri întregi și el mă încurajează mult în toate începuturile mele. De fapt, el crede în mine, dar e un critic cât se poate de sever. E un om moacheș tăcut cu o ținută cam solemnă. În petrecui seara ca de obicei, prin diferite săli pline de bolnavi. Nichi hotărât are gâlbinare și stă culcat în pat cu un pui de iepure de -o parte și cu cocherul său de cealaltă parte, iar amândouă animalele se împacă foarte bine împreună. Puiul de iepure e o adevărată minune. Nimic însă nu poate face pe Nichi să stea în pat o zi întreagă. S-a împrietenit de-a binelea cu un mecanic francez care poartă vestitul nume Rigo. Cotroboiesc împreună peste tot fără încetare și se apucă de tot suiul de lucruri. La dejun am avut pe generalul rus El Sherninov, om plăcut și curtenitor, cu care convorbirea e și plăcută și interesantă. După amiază am fost ca de obicei cu Balif la adjud. Balif era așezat în automobil lângă mine, însă la capătul cel mai depărtat. La Adjuda am vizitat un mare spital de contagioși, plin mai ales de bolnavi de tifos și apoi mai multe barăci cu răniți. De acest spital îmi vorbise cu o grijă deosebită doctorul Jean Cantacuzino, pentru că lucrează acolo câțiva asistenți, din laboratorul lui, elevii lui favoriți. Într-una din cele mai mari barăci, de dui peste un băiețaj drăgălaș rănit la cap. Un copilaj de vreo patru ani, al cărui tată e pe front, iar mama sa, după cât se pare, a fost omorâtă când a fost rănit și copilul. De fapt, nu mai era nimeni care să întrebe de el. Capul lui era acoperit cu bandaje și zăcea acolo, o beată mică fărâmă de omenire, în patul acela mare, înconjurat numai de oameni în toată firea. Era un copilaj nespus de drăgălaș și îmi răspunse foarte solemn la toate întrebările. Spusei doctorilor că voi avea eu grijă de el, îndată ce se va face destul de bine, ca să poată fi transportat de acolo. Au venit la masă Nando și prințul știrbei. Coțofănești, 29 august, 11 septembrie 1917 Am primit din Rusia rele care ne umplu de neliniște. Kerenski a cerut lui Cornilov să-și dea demisia și Kornilov a refuzat spunând că Rusia e în primejdie și că va rămâne cât îi va fi cu putință în frunte armatei pentru a-și mântui țara. Cei mai mulți generali s-au strâns în jurul lui Kornilov. Șterbacev e și el de partea lui și a trimis un manifest trupelor rusești de aici, dar generalul Surikov, care comanda armata din jurul orașului Galați, a declarat că vrea să rămână credincios lui Kerenski și guvernului provizoriu. Aceasta ar putea în curcături grave în țara noastră și ne-am aflat iar în fața unei crize din cele mai grave. Aici mă aflu atât de departe de orice griji și nemulțumiri, încât nu pot fi neliniștită. Însă Nando și Prințul Știrbei prevăd primejdia și au început să-mi atragă atenția că eu rătăcesc prea departe de centru. Nu vreau însă să mă las cuprinsă de teamă și voi rămâne aici cât voi putea mai mult sau mă voi duce la ghidigeni. Carol iarăși a venit la dejun, însă nu se simțea deloc bine, de aceea l-am îndemnat să plece la Iași și să-și facă acolo gălbinarea, căci n-are nicio noimă să te târăști de colo-colo când te simți moale ca o cârpă. Niki e galben ca lămâia, dar nu vrea să stea în pat. chiar s-a dus la pescuit cu balif și toată dimineața s-a învârtit pretutindeni cu prietenul său, Rigo. Când sunt singură, poftesc pe doctorii și pe doamnele care lucrează în spital să vină pe rând când la dejun, când la masă. Doctorul Llorie, șeful nostru, e adevărat un om de ispravă și muncește în chip minunat. Toată lumea îl iubește. Doamna Văitoianu și fiicele ei sunt cât se poate de devotate și sora lui Jean Duca e și ea o infirmieră cu nu se poate mai bună. Soldații o iubesc din toată inima. Azi a venit cera la dejun împreună cu un tânăr francez foarte plăcut, fier Rêndre, care face parte din misiunea Regina Maria și a venit în România cu contele de Beaumont. Rendr e cu totul un nom de un alt înalt, zvel și frumos. Cu el se poate vorbi tot felul de lucruri. Seara am primit iar din Rusia vești neplăcute. Mi-ar fi foarte neplăcut să mă întorc la ea înainte de ziua pe care o hotărâsem. Simt că prezența mea aici păstrează entuziasmul viu și însuflă avânt tuturor celor cu care mă întâlnesc fie ei doctori, infirmiere, ofițeri sau ostași. E un entuziasm ce țâșnește din ființa umană. Coțofănești, miercuri 30 august, 12 septembrie 1917. Obișnuitul meu colind printre răniți. Azi dimineața i-am bucurat împărțindu-le porții de brânză albă care place atât de mult țăranilor. A devenit Rufanda căci acum se găsește greu. Le place mai mult ca orice și îmi spun că îi face să se creadă acasă la ei. După dejun, avui o lungă convorbire cu Panaitescu în privința cărților ce vrem să publicăm pentru soldați și apoi o altă lungă convorbire cu prințul Știrbei care venise cu diferite telegrame. La urmă plecai cu Balif în căutarea regimentului Patru Roșiori, de care se spunea că era pe undeva dincolo de Onești. După un drum cam aventuros și primejdios, am ajuns cu oarecare întârziere și am găsit pe George Moruzi cu câțiva ofițeri, dar cea mai mare parte a regimentului era în tranșee. La întoarcere nimerirăm un drum mai bun, căci cel pe care venisem ne dăduse prea multe emoții. Totuși ajunserăm acasă, tocmai la nouă seara, ceea ce mă cam necăji, căci fusese poftită la masă de personalul spitalului. Din fericire, întârzie și Nando. Supa era rece și cleioasă, însă toți erau încântați să aibă pe rege și pe mine la masa lor. După cină, îmi făcui ca de obicei colindul printre răniți, până mă durură picioarele, căci pusese o zi obositoare. Azi de dimineață, avui o mare mâhnire, ajunsei o clipă prea târziu, ca să dau o decorație unui rănit, căruia i-o făgăduisem. Mulți alții fusese rădecorați, dar el fusese trecut cu vederea și asta îi frânsese inima. Mă rugasem stăruitor de Averescu să mai trimită încă o decorație. Îndată ce sosi, mă repezi cu ea la spital, dar bietul om murise cu un sfert de oră înainte. Aceasta e una din întâmplările ce nu se pot îndura. Omul pierduse amândouă picioarele și-și închipuia că dacă se întoarce în satul lui cu o decorație, va fi considerat un erou, în loc să se vadă în el unolog. Dar muri înainte să-i pot aduce suprema mângâiere. Prinsei mult seimul medalie deasupra inimii lui, care nu mai bătea, și-i făcui semnul crucii pe frunte, cum i-ar fi făcut mama sa. A fost o adevărată de despărțirea de coțofănești și de libertatea de care mă bucuram în căsuța mea de lemp printre dealuri. Mi-a fost greu să-mi colaboratorii, greu să mă smurc de lângă răniții care mă îndrăgiseră și greu să mă întorc în orașul plin de aer înnăbușitor și de o mie de necazuri. Lângă front toate erau altfel, aerul mai curat din toate punctele de vedere și munca mai încordată și mai entuziastă, iar politica nu mai amăra zilele. Ea și însă mă chemau din toate puterile și sub amenințarea noilor dezastre din Rusia a trebuit să mă întorc la ceea ce numeam eu munca silnică. Ne-au adus și vestea că puternicul Kaiser se plimba triunfător prin părțile țării noastre năpădite de dușmani fusese la Sinaia și la curtea de Argeș, unde depusese coroane pe mormântul regelui Carol și al reginei Elisabeta. Această veste îl tulbură adânc pe Nando. Sufletul lui se umpluse de amărăciune, la gândul că bătrânul rege aștepta a vizita tânărului împărat, care, cu toate că ei se dăduse porecla de Reise Kaiser, nu făcuse niciodată unchiului său bucuria de a veni în România. Astăzi depusese o coroană pe mormântul bătrânului suveran după ce-i cotropise țara. Nu astfel nădăjduise unchiul să-și primească nepotul. Coroana imperială trebuie să fie apăsat greu peste locașul de veci al regelui Carol. În timpul acestei vechi am cunoscut oameni de diferite neamuri și mulți dintre ei au ajuns să fie adevărați prieteni. Între aceștia este marchizul de Nicolai din Marina de Război. Era anal și blond, cu înfățișare aristocratică, un adevărat gentil om. Mai era și contele de Rochefort, prietenul Isabetei și mai mulți doctori francezi, precum Deveau, Champonier, Veuille, Vaudescal și alții. Mai era și prietenul meu englez, Locker Lampson și capitanul Evans de la automobilele blindate, care arătau mult interes pentru nenorocita noastră țară și mi-ajutau cât puteau de mult, întărind strădanile mele cu vorba și cu fapta. Sosirea crucii roșii americane în mijlocul nostru a fost de asemenea o împrejurare fericită. Am primit-o cu și colonelul Anderson, șeful misiunii, se puse cu totul în slujba mea pentru a munci în apropiată legătură cu mine. Era un om cât se poate de plăcut, din statul Virginia, cam ceremonios și nespus de cavaler. De la început ne-am împrietenit și am lucrat într-o plăcută și desăvârșită înțelegere. Venise cu mâinile pline de daruri și cu un nemaipomenit de bogat depozit cu provizii de tot felul, care ne umplea de uimire în aceste timpuri de sărăcie. Roi cu mine pe colonelul Anderson prin spitale și îl dusei și mai departe în județ prin împrejurim, așa încât putut să vadă cu ochii lui cât de mare era mizeria prin sate. Mă urma cu răbdare și văzurăm împreună multe priveliști care îți fâșiau inima, ceea ce aprindea noi dorința de a veni în ajutor tuturor pe cât ne era cu putință. Enormele cantități de provizii de care dispuneau americanii le dădeau putința să lucreze cum nu se putea mai bine. Afară de aceasta erau neînchipuiți de harnici și de pricepuți și știau să se apuce de orice treabă cum era mai bine. Niciodată nu voi putea să-mi arăt îndeajuns recunoștința pentru tot ajutorul ce ni l-au dat, în clipa în care eram părăsiți și în cea mai cumplită de Iliana Ileana era la Deleni, cu bătrânul prinț Ghica și soția sa, care aveau un prea frumos conac lângă hârlău. M-am dus să o văd acolo și am stat o noapte la plăcutele ei gazde. Am făcut haz, văzând cât de bine își găsise Ileana locul în această gospodărie bătrânească, în care nu pătrunsese niciodată lumea din afară și unde se părea că vremea stă pe loc. Prințul Ghica era un boier de modă veche, dușmanul oricărei inovări și trăia o viață singuratică în dorința de a nu cunoaște niciodată vreo schimbare. Fetița mea era tratată cu cea mai desăvârșită ceremonie și la masă era așezată după cum cerea rangul ei în capul mesei, cinste pe care ea o primea cu cea mai deplină bunăvoință. Ileana avea din naștere sentimentul de nobles obliși și era adevărată plăcere să vezi câtă grație putea avea acest copil. Veselă ca o păsărică și plină de haz, niciodată nu uita să se poarte așa cum se cuvenea când erau de față mai mari ei. Erau în casă și două nepoțele, două fetițe cam spioase, pe care încerca Ileana să le emancipeze, însă fără niciun rezultat. Mai era acolo și Ioana Perticari, cu un an mai mare decât ea, cea mai intimă prietenă a ei. Casa bătrânească era înconjurată de grădini împrejmuite cu ziduri care îți insuflau pace și singuretate și îmi părea bine că fetița mea putea să stea acolo, departe de praful și vărmășagul orașului. Nichi petrecea la Maxut, un conac din apropiere al doamnei și domnului Polizu, care aveau doi fii cam de vârsta lui. Bambino se afla împreună cu el. În spatele casei era o vie mare plină cu struguri copți. Viața adusă aici de băiatul meu era tot ce poftiți, numai protocolară nu era. Răsfățat fără nicio socoteală de toți membrii familiei și de numeroșilor musafiri, petrecea de minune și-și dădea drumul firii lui neastâmpărate. Toată lumea era la ordinele lui, căci Nichii avea darul de a fi pretutindeni în fruntea tuturor. Mâncatul strugurilor juca la ei un mare rol. Nichi, deși era subțilă ca un spiriduș, avea mare poftă de mâncare. La maxut îi dădeau bunătăți de tot felul. Lisabeta a petrecut și ea o scurtă perioadă de odihnă la stânca, frumosul conac bătrânesc al doamnei Dimitrie Greceanu, care de pe o înălțime singuratică privește peste Valea Jijiei. Mă duceam să-i văd pe fiecare pe rând, când puteam scăpa o clipă de multele mele îndatoriri. Văzând cât de mare era sărăcia în multe sate, începui cu ajutorul lui Balif să înființez în diferite centre cantine pentru copiii frămânzi. Îi îmbrăcam cu haine lucrate în atelierele întocmite la mine acasă, pe care le prezida cu multă rânduială, energie și pricepere, Miss Fifield, o englezoică de ispravă pe care o cunoșteam de mulți ani. Au venit să-și iar rămas de la noi, doamna și domnul Arătânghem, Primul secretar de la legația Britanică. De mai multe luni suferea de o boală gravă a genunchiului. Doamna Röttingham era o femeie frumoasă, înaltă și blondă. Mi-a părut bine că au plecat înainte să se înrăutățească starea de lucruri de la noi. Ne pregătea mereu pentru orice împrejurare, deși aceste luni de vară ne dăduse rărăga să răsuflăm, pe când viteza împotrivire a armatelor noastre ne umpluse sufletul de nădejde. Renumita vitejie a soldaților noștri era mai presus de orice laudă. Chipul în care rămâneau neatinși de orice influență comunistă era cu adevărat de admirat și ne făcea să fim mândri de poporul nostru. Iași, marți 12, 25 septembrie 1917 Dimineață plină de treburi, dar n-am ieșit din casă. La 11 am primit o parte din membrii misiunii americane, precum și delegații de la toate societățile mele căci dorisem să-i adun pe toți la altă, ca să vedem în ce fel ar putea americanii să le dea ajutorul cel mai nimerit. Era între noi toți o atmosferă de înțelegere desăvârșită și cred că această minunată misiune ne va da un ajutor prețios. S-a dat un dejun în casa regelui pentru americani. A domnit și aici o atmosferă foarte cordială și cu nemărginită bunăvoință din amândouă părțile. Colonelul Anderson, șeful misiunii, e un om plăcut, un adevărat gentilom, a cărui prezență e plăcută. La șase ne-am întâlnit iarăși cu toții la Maruca, unde Enescu ne-a cântat Dumnezeiește și aici iar ne înfrățirăm și mai bine și ne arătarăm dragostea unii către alții. Iași, joi 21 septembrie, 4 octombrie 1917 Dimineață plină de treburi, n-am ieșit din casă, am scris, am primit obișnuitul meu șir de persoane În legătură cu diferitele mele opere de binefacere, care nu încetează de a se înmulți după cum cer nevoile Fie ce lucru e spus de greu de realizat, prin faptul că nicăieri nu se găsesc materialele necesare Nu se pot cumpăra alimente în cantități mai mari De fapt, nimic nu se mai poate găsi în țară iar în Rusia toate s-au scumpit într-un mod nemaipomenit. Lucrurile făgăduite din alte țări niciodată nu ajung la noi din pricina neorânduieli căilor ferate rusești. Trebuie să se înalmeze omul cu o răbdare de înger ca să poată lupta împotriva atâtor dezamăgiri. Iar când în cele din urmă sosește totuși ceva, bucuria întrece orice închipuire, se pare o fericire prea mare ca să poți crede în ea. Multe învață omul. La 12 m-am dus cu doamna Mavrodi la triajul gării ca să văd o mulțime de copii Sosiți din diferitele părți ale țării, copii care trebuie trimiși pe la diferite mănăstiri Am găsit mulți zgomot și învălmășeală, dar și multă muncă bine -șgebată. Olga Sturza e în fruntea organizării orfelinatelor și ajutată de Elen Perticari Elen întotdeauna simte orice lucru foarte intens, pe când Olga e calmă Deosebirea între amândoi e foarte interesantă de urmărit. Am împărțit bomboane tuturor copiilor care tocmai veneau de la baie îmbrăcați în paltoanele groase făcute de noi. Alergau de colo-colo ca o turmă de oițe. Biata Olga părea huluită în mijlocul lor, pe când Elen, poruncitoare din fire, se găsea cu totul în elementul ei. Doamna Pop de la Triaș era liniștită și pricepută cu totul la în îndatoririi ei. De pe fața ei nu se ștergea niciodată zâmbetul blând. E un element prețios de muncă și nicio o situație cât ar fi de încurcată și încălcită o înspământă. Doamna Popa a fost pentru mine o colaboratoare neprețuită. Când ne-am pus în gând să înființăm triajul de la gară, ea s-a oferit să ia asupra ei întreaga muncă. Era netăgăduit, cel mai primejdios din toate posturile. Dar ea nu s-a gândit niciodată la primejdie și împreună cu soțul ei, se apucă să pună ordine în toate lucrurile și să întocmească un plan cu adevărat sistematic, plan care a avut urmări cât se poate de bune. Doamna Pop e franceză din naștere, dar s-a făcut o româncă cum nu se poate mai bună. Niciodată nu voi putea rosti câtă recunoștință simt pentru ea. Doctorul Pop e un mare prieten al lui Carol. Când ajunse acasă, primi pe colonelul Anderson care venise să mă împărtășească hotărârile ce luase după ultima noastră convorbire. Se simțea și el disperat, fiindcă nu ne puteam procura lucrurile de care aveam nevoie, deși își dă seama că nu suntem pe un pat de roze. Din pricina că am găsit mare mizerie în mai multe sate prin care am trecut, am îșghebat pe seama mea o mică organizație care avea să fie condusă pe de-antregul de balif și de credinciosului satelit Georgescu, micul Georgi, pentru a da de mâncare celor mai nevoiași. Azi m-am dus cu automobilul să văd prima cantină din cele ce fuseseră înșgebate temeinic în trei zile. Micul Georgi a muncit nebunește și, când sosi, găsi pe toți copiii curați și gata pentru primul lor ospăț. Am găsit o căsuță drăguță și o bătrână vrednică de încredere, care să gătească mâncarea. Avem o cămară mare destul de plină și aveam de gând să dăm copiilor mâncare de trei ori pe zi. Mi-am pus în minte să întocmesc astfel de cantine în câte sate voi putea până la venirea iernii. N-am doi e cam îngrijorat azi, căci situația noastră în legătură cu rușii e din ce în ce mai greu de îndurat, așa încât ni se umple inima de desnădejde. Eu mă străduiesc să îmbătesc pe toată lumea și să aprind iarăși entuziasmul fiecăruia. E o muncă grea. Aș vrea să mă pot împărți în două. Iași, vineri 22 septembrie 5 octombrie 1917 Am petrecut aproape toată dimineața cu colonelul Anderson în spitalele cele mai sărace, împărțind bolnavilor țigări americane. La jumătate primii pe Leili Decis, care a lucrat pentru sârbi alături de doamnele Scoțiene și care se duce acum în departatul nostru orășel Dorohoi. E o femeie plăcută, bună, plină de inimă și de energie. După dejun a venit generalul Steinbock de la crucea roșie rusească, întovărășiți de o sistriță și de un cazac, ca să-mi aducă un biet băiețelor fan, pe care îl găsiseră nu știu unde într-o pădure. Până azi au văzut ei de el, dar acum îl iau eu în seama mea. Cazacul ce ducea băiețelul în brațe, un copilaș de vreo 5 ani, avea înfățișarea vechilor soldați ruși, acelor ce nu s-au rătăcit de la gândurile bune. Își arătase dorința să sărute mâna reginei și să-i predea el însuși copilul, precum și suma de 1.500 de lei, pe care o adunase pentru micul orfan. A fost o adevărată mângâiere pentru mine să mai văd un soldat leal, așa cum erau în vremea de demult. Copilul plângea cu suspine că trebuia să se despartă de prietenul său. Trebuie să mărturisesc că durerea lui m-a mișcat până în suflet. La și jumătate am primit pe domnul Mills din Asociația Presiei Americane și a avut cu el o lungă convorbire în care am discutat despre starea de față a României și despre cea trecută, arătându-i recunoștința mea față de America pentru că ne trimisese o misiune așa de însemnată în care aveam mare încredere. Mâine iau cu mine pe colonelul Anderson ca să vizităm câteva din centrele noastre. Iași, Piatra, sâmbătă 23 septembrie 6 octombrie 1917 Am dormit destul de bine în tren. Am dejunat cu doamna Mavrodi și colonelul Anderson, care mi-a dăruit un prea frumos pumnal căzăcesc, primit de la nu știu cine în drum prin Siberia. La ora 9 am coborât la Piatra, unde am fost întâmpinați de generalul Averescu. Am trecut din spital în spital, vizitând cât am putut de multe până la zece și jumătate, ora când eram așteptată la sanatoriul organizat de generalul Averescu. Aici am fost întâmpinați cu multă cinste și urale de către ofițeri și doctori de diferite neamuri. Generalul Averescu m-a condus spre mijlocul curții, unde era întins un covor mic în culori deschise. Acolo am ascultat o mică slujbă religioasă, urmată de o cuvântare a generalului, foarte bine rostită. Toate erau cât se poate de frumos organizate și cu acea desăvârșită ordine, caracteristică a firii lui Averescu. În una din barăci ni se arătară diferite lucruri făcute de convalescenți și aici mi s-a prezentat o mulțime de lume de diferite neamuri. M-am arătat binevoitoare față de toți, vorbind cu fiecare limba lui, în timp ce fiecare se îmbulzea în jurul meu. Înainte de dejun, Liz Șuțu ne duse la căsuța ei de pe culme, care e cât se poate de drăguță, în care totul e frumos și pe deasupra are drept de cor un crâng cu frunzișul îngălbenit și purpuriu. Am fost mai cu deosebire încântată de o bucată de pânză groasă românească, vopsită portocaliu, cu care își leagă uneori părul. E o culoare care mă desfată. Făcea un contrast puternic cu pereții albi lipsiți de ornamente. Lis se ferește din adins de orice fel de podoabe sau de răsfăț în acest locaș al simplicității. Totuși își îngăduise atârne pânza portocalie. Simt o ciudată pornire către această culoare atât de vie. Dejunul a fost servit într-o grădină din dosul sanatoriului la umbra unor nuci bătrâni. În jurul mesei noastre, mesele întinse pentru ofițerii și soldații convalescenți alcătuiau un mare pătrat. Dejunul nu ținu așa de mult cât mă temeam eu și la sfârșit, soldații începură să joace jocuri naționale. Apoi câțiva artiști care se aflau printre convalescenți recitau pe lângă versuri patriotice și versuri pline de duh. După aceea, împărții vercelor celor 2000 de convalescenți care defilară în fața mea unul câte unul încât la urmă începuse să mă doară brațul. Apoi plecarăm în zgomotul uralelor ca să vizităm pe doctorii francezi în casa lor de odihnă. Aici găsii pe prietenul meu Ferreirol și de acolo merserăm la Marele Spital de Contagioși, în care colindarea împăru fără sfârșit. 1800 de paturi de contagiuși. Colonelul Anderson mă urmă credincios peste tot unde mergeam, arătând o adevărată plăcere de a fi cu mine dar și mirarea de a vedea cât de grea este viața unei regine și munca unei singure zile, pe care el o socotie obositoare până la istovire. Această încordată colindare se spârși printr-o vizită la bătrâna doamnă Bogdan, una din cele mai de seamă personalități ale orașului Piatra, care totdeauna dorise să vin să o văd în conacul ei bătrânesc, așezat afară din oraș. E fără îndoială o locuință încântătoare și am fost primită cu bădită bucurie și însuflățire. Mi s-a oferit un ceai cât se poate de bun și așa de îmbășugat încât părea mai mult un prânz. Colonelul Anderson era așezat lângă mine și avea mult chef de vorbă. Ba chiar se simțea îndemnat spre izbucnici poetice, inspirat de trandafirii de pe masă, etc. Rar am văzut un om mai politicos. Rămânea însă mut de uimire când vedea ce poate face o singură ființă legală în timp de o zi. Nu înceta de a o spune cu o admirație cam înspăimântată. După o animată conversație, plină de bunăvoie și un schimb curtenitor de vorbe plăcute, părăsilăm pe buna bătrână și plecarăm încărcați cu tot ce se putuse aduna din grădinile, bucătăria și ferma ei. Apoi trecurăm peste mai multe daluri și prin păduri ruginite de toamnă, până la conacul prințului Caragea, unde nora lui se grăbi să-mi arate un mic spital, își gheba de ea în satul lor. Cu toate că spitalul nu era mare, strădania ei era vrednică de toată lauda și o felicităi foarte călduros. Apoi lui să ne ducă la casa soprilor ei, unde iarăși ne așteptau tot felul de bunătăți, însă ne era imposibil să mai gustăm ceva. Când plecar se făcuse noapte, un drum lung, foarte lung, în întuneric sub stele. Era o noapte dulce și blajină plină de încântare. Mașina noastră mergea, mergea, mergea. Ar fi trebuit să fiu ostenită, dar nu eram, deși fusese o zi lungă și obositoare, ca să nu zic mai mult. Ajuns în sfârșit la Iași, la miezul nopții. Doamna, Ma Doamna Mavrodi dormise aproape tot drumul, dar colonelul Anderson recita versuri și îmi vorbea de stele. Iași, duminică 24 septembrie, 7 octombrie 1917 m de vreme ca de obicei și am avut foarte mult de lucru, deși ziua de ieri fusese obositoare. Nesfârșite audiențe și la urma tuturor Stoller, care mi-a adusese medalia de aur a epidemiilor, bătută nume pentru mine cu numele meu săpat pe verso. Marchizul de Stoller, ministrul Franței la noi. Vezi nota noastră la pagina 243. Aburăm o lungă convorbire despre situația politică, despre Rusia și despre starea plină de greutăți a României. Împărtășeam amândoi părerea că viitorul era întunecos. Sentoler e un om cât se poate de plăcut. Vorba lui e cam usturătoare, dar e atât de curtenitor, încât uneori mă umple de spiiciune și nu pot să fiu cu el atât de severă cum aș vrea. Căci prea e politicos, ceea ce îmi taie scurta vântul. Mi-am petrecut restul zilei încercând să fac pace între oamenii ce se supără prea ușor, ceea ce mi se pare mai obositor decât să vizitez 1800 de răniți. Încordarea de ieri nu mi-a dat durerea de cap pe care mi-a dat-o netăgăduit multa vorbărie de azi. De ce trebuie lumea să se certe chiar în vremul de restriște și dezastru? În a doua săptămână a lunii octombrie mi-am întrerupt toate îndeletnicirile, din pricina unei crize ușoare de apendicită, care m-a apucat deodată în mijlocul unei audiențe ce-o dăduse în profesorului Panaitescu. Durerea a fost spârșietoare, însă nu în mult. Mă sili totuși să stau câteva vreme în pat, ceea ce mă umplea de îndrăjire. Nu puteam îndura gândul să fiu oprită de la muncă din pricina sănătății. Să mă trădeze trupul tocmai în clipa când aveam nevoie de toate puterile mele mi se părea ceva nedrept. Abusesem de gând să plec chiar la coțofănești, însă a trebuit să-mi schimb planurile. Deși stam în pat, primeam multă lume și nu încetam de a mă ocupa de diferitele mele organizații de binefacere. Eram în legătură strânsă cu Crucea Roșie Americană și împreună cu un foarte plăcut doctor numit Perkins, își un mare plan de ajutor al populației civile, dar mă simțeam slabă și sufeream de dureri de cap. Mi se părea mai obositor să lucrez în pat, căci, neputând să mă scol și să plec în voiam, eram la discreția altora și trebuia să mă supun cu răbdare vizitelor prea lungi. Episodul cu boala reginei Maria îl găsim și în memoriile lui Nicolae Iorga. Regina e încă în pat. Îmi scrie spunându-mi cât o supără că e ținută pe loc, oprită de a se ocupa și de opera copiilor, a orfanilor de război, cred. Lucrează la Catei pentru Soldați, calendarul Regina Maria, nota noastră, pentru care a cerut și colaborarea mea. Durerile de cap care continuă o împiedică însă adesea de a continua. Volumul 1, pagina 146. Mignon a avut a doua criză de gâlbinare. La 27 octombrie, primiră vestea unei mari înfrângeri a italienilor. Se zvonea că germanii luaseră vreo 60.000 de prizonieri Ce ne mai așteaptă? Iași, luni 9, 22 octombrie 1917 Aceasta ia a opta zi petrecută în pat Multă muncă cerebrală și mari dureri de cap Însă mi se dă voie să mănânc ceva mai mult Mi se pare că mi-au trecut durerile Dar tot trebuie să fiu chipzuită și să mai stau câteva zile liniștită Dimineața, lungi convorbi cu profesorul Panaitescu, cu pictorul Stoica, generalul Găvănescu, cu Chirilianu, bibliotecarul răgelui, și cu Balif, cei cu care mă sfătuiesc asupra calendarului nostru, ce trebuia împărțit printre soldați. GT Chirilianu, 1872-1960, editor al operei lui Ion Creangă, laborios cercetător al trecutului nostru cultural, folclorist de seamă, între 1909 și 1930, bibliotecar al casei regale. Cred că vom izbuti să facem ceva de seamă. Toată ziua dureri de cap, din ce în ce mai mari. Ceea ce e o adevărată încercare, căci n am răgat să mă odihnesc creierul. Mari dezbateri și multe liste privitoare la decorațiile ce trebuie împărțite de ziua mea. Nu țin seama de durerile de cap, dacă pot obține mai repede decorațiile ce mi se parcă trebuie date. Uneori e prea multă întârziere până să se acorde chiar cele cuvenite și obținerea lor îmi cere sforțări multe și grele. În astă seară, Nando a dat un mare prânz unor persoane însemnate ca să se întâlnească cu profesorul Mazaric, șeful mișcării separatiste CEHE. Thomas Garrick Mazaric, 1850-1937 un politic, filozof și sociolog cehoslovac va deveni întâiul președinte al Republicii Cehoslovace 1918-1935. Venise să se spătuiască cu guvernul nostru și cu partidul nostru național din Austro-Ungaria pentru organizarea unui congres al tuturor naționalităților din împărăția dualistă, care azi luptă pentru independență. Iași, Miercuri, 11-24 octombrie 1917, stau tot în pat, dar sunt mult mai bine și mâine va trebui să mi se dea voie să mă scol puțin. Acum, când mi se îngăduie să mănânc câte ceva, voi avea destulă putere. Doctorii mei amândoi au fost neînduplecați, ceea ce mă aducea la disperare. De altfel, cred că aveau dreptate, căci numai astfel se înlătura orice posibilitate a unei noi crize. Am primit pe Vârtejanu, ofițerul de ordonanță a lui Carol, frate cu cel ce fusese așa grav rănit la Mărășești, și pe care îl văzusem la Tecuci astăvară. Din nenorocire a murit în urma rănilor primite. Fratele său se întorcea tocmai de la înmormântarea lui. E foarte măhnit. I-am pus o mulțime de întrebări despre ceea ce a simțit în timpul bătăliilor. Înainte era un tânăr destul de ușuratic, însă faptul că a privit moartea în față, L-a făcut mult mai serios. Deși și lui cădeau morți în mare număr alături de el, el însuși n-a primit niciodată nici măcar o zgârietură. Ce stranie soarta! Primi apoi pe ministrul nostru de război, generalul Ian Covezcu, care tocmai se întorsese din Rusia și avea multe lucruri interesante de povestit. Deși acolo toate lucrurile sunt într-o stare grozavă, el rămăsese cu impresia că rușii în fundul inimii sunt oameni de ispravă, Părerea, părerea lui despre Kerenski este că e un farsor care se ține țeapă în putere, numai pentru că în clipa de față nu e nimeni mai tare care să-i o smulgă din mână. Generalul Baker e ca și înainte un prieten cât se poate de bun și face tot ce-i stă în putință ca să susțină cauza României, pe când Sir George Bocenen rămâne în chip neînțeles dușmănos și nedrept față de viteaza și mult încercata noastră țară. În inima lui n-a pătruns sentimentul dreptății față de noi. Deși era un prieten intim al lui Ducky. a fost cel dintre care a părăsit-o când sosi pentru ea ceasul de grea cumpănă. Pe când Dăchi a rămas pe veci recunoscătoare lui Diamandi, care, în ciuda primejdii în care se găsea el însuși, se purtă ca un adevărat viteaz. Barbuștirbei a sosit cu vestea unei izbânzi a francezilor. Am avut și plăcerea de a primi o donație generoasă din partea misiunii americane din Paris pentru săracii și bolnavii mei. Mi-a sosit la timpul cel mai potrivit. Iași, luni 16-29 octombrie 1917, a 42-a aniversare a mea. Îmi serbesc pentru a doua oară ziua de naștere în timp de război. Sunt astăzi o pribeagă, departe de căminul meu, dar nu încă de țara noastră, slavă Domnului. Poate că va veni și așa ceva, dar trebuie să-mi țin fruntea sus oricare ar fi soarta. Soarta noastră în clipa de față e aspră și primejdioasă, totuși nimic nu se poate asemui cu grozăvie cu acele zile înfricoșate ale anului trecut, când era pe moarte Mircea. În această zi, tocmai era în agonie și mi-aduc aminte ca de un vis de spaimă de acel drum până în oraș, unde mi s-au oferit flori și iar flori, un minunat belșug de crizanteme, iar eu tot timpul mă temeam că Mircea se va fi sfârșit până să mă pot întoarce. Ah, cât mă temeam! Acum sunt departe de București, de Cotroceni, de Sinaia, de tot ce era al nostru, dar mai ales sunt departe de mormântul lui Mircea. Azi m-am sculat pentru dejun, m-am îmbrăcat în alb și am primit felicitările tuturor, mari și mici, și nu vorbi nimănui de ceea ce era în sufletul meu. Dacă aș fi plâns azi, ar fi fost un dezastru, că știu că atunci toate m-ar fi făcut să plâng. Era mai bine să mă prefac că nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte. Darurile ce am primit erau cam ciudate. Ileana mi-a adus patru boboci de rață și copiii mei cei mari mi-au dat un porc enorm. Toate astea pentru cantinele mele de prin sate. Nando mi-a dat bani să-mi par la săraci. Și alții mi-au adus tot parale colonelul Rosetti, Miss Woodfield, Miss Milne, Mariora Aventura, aceasta din urmă mi-a dat 7000 de franci pe care îi câștigase la teatru. Mariora Aventura, 1886-1954, actriță română care din 1919 a jucat la comedia franceză. Și toate bietele flori ce se afla uniași mi-au fost aduse, flori așa de anemice, așa de triste. Ultimele flori ale anului. Aniversarea Reginei Maria este reținută și în memoriile lui Nicolae Iorga. Aniversarea Reginei îi trimit împreună cu cărticica de psalmi a metropolitului Dosoftei, îngrijită de B. Bogrea pentru soldați, o cărticică engleză, rară, despre Rusia. Regina mulțumește, speră că Dumnezeu îi va da destulă sănătate, bun simț și energie pentru a duce la capăt opera pe care a întreprins-o. Regina mulțumește pentru psalmii lui Dosoftei puși la dispoziția ei și spune că nicio bucurie nu e mai mare pentru dânsa decât aceea de a putea ajuta ostașii. Îndată a și îngrijit de răspândirea broșurilor trimise. Volumul 5, paginile 150-152. La 12 am primit pe membrii guvernului. La 1 s-a dat un mare dejun în locuința regelui pentru casa noastră militară și civilă. Toată lumea se gătise cu hainele cele mai bune, până și eu m-am podobisem și camerista mea, Elis, îmi făcuse o rochie de catifea gri, tivită cu cincila, din material dinainte de război. S-au servit mâncări foarte bune, din care n-am gustat decât cu mare socoteală. Prințul Știrbei, ca șef al casei noastre, rosti o cuvântare cât se poate de potrivită, în care pomeni de întâmplările trecute, ceea ce făcuse să încurgă lacrimile, care toată vremea fuseseră atât de aproape de ochii mei. La trei se desfășura o mare ceremonie, în care decorai cu crucea ordinului Regina Maria pe toate doamnele, doctorii, infirmierele și sanitarii care lucraseră fără răgaz prin spitale. A fost o adevărată plăcere, atât pentru ei cât și pentru mine, și mi se luă de pe suflet o greutate, căci putusem în sfârșit căpătarea răsplata cuvenită muncii destoinice a colaboratorilor mei. S-au servit ceai, vin și pesmeți, iar noi trecurăm de colo-colo printre oaspeții noștri, vorbind cu fiecare pe rând. Mi se pare că erau vreo 150 de persoane. La urmă mă simțiu obosită, căci eram încă slabă după două săptămâni zăcute în pat.